Бріджертони, Джулія Квін, Віконт, який мене кохав. Розділ 12. Людина з чарівністю досить цікавий тип. Але розумна людина може помітити, що людина честі ох, дорогий читачу, це саме той тип, навколо якого гуртуються безліч молодих леді. Світська хроніка Леді Уісселдаун, 2 травня 1814 року. Пізніше, коли закінчилася вечеря, і джентльмени пішли, щоб випити свої спиртні напої, а потім приєднатися до молодих леді із виразом повної переваги на обличчях, ніби вони говорили про щось важливіше, ніж сперечалися про те, чий кінь переможе в королівських перегонах. Після того, як уся компанія грала у веселі та стомлюючі шаради, після того, як леді Бріджертон обережно запропонувала розійтися по своїх кімнатах та відпочити, Після того, як молоді леді взяли свічки і попрямували до своїх спалень, після того, як джентльмени супроводжували їх, Кейт ніяк не могла заснути. Зрозуміло, це була одна із тих її ночей, коли всю ніч шукаєш тріщини на стелі і не засинаєш. За винятком, мабуть, що не було ніяких тріщин у стелі в обрі холлі. Від місяця через фіранки на вікнах було так яскраво світло, не можна було припустити, що навіть якщо й були тріщини, то вона їх не бачить. Кейт просто гнала, вона скинула ковдру і стала на ноги. Перед цим вона вже довго лежала в ліжку і намагалася заснути, але нічого не виходило. Вона ніяк не могла припинити думати про вираз, написаний на обличчі Пенелопи Фезерінгтон, коли Віконт прийшов їй на допомогу. Вона була впевнена, що в неї на обличчі було написано здивування, приголомшення і захоплення. Вікон Бріджертон на той момент був чудовий. Кейт провела цілий день спостерігаючи та спілкуючись із сімейством Бріджертонів, І одна річ стала їй зрозумілою. Все, що говорилося про Ентоні та його відданість сімейству, було чистою правдою. І в той же час, коли вона була ще не готова залишити свою думку про те, що він найгірший гульвіса в Англії, вона почала розуміти, що в ньому було ще щось. Щось хороше. Щось таке... Ще якщо вона буде повністю об'єктивною, їй доведеться визнати, що з нього вийде непоганий чоловік для Едвіни. Ох, ну чому, чому він підійшов і поводився так добре? Чому він не міг залишитися ввічливим і чемним розпусником і гольвісою? Тепер, коли вона впізнала його з іншого боку, вона почала по-справжньому турбуватися. Кейт відчула, як у неї спалахнуло обличчя, навіть у темряві. Вона повинна перестати думати про Ентоні Бріджертона Якщо так буде продовжуватися, вона не зможе до ладу поспати протягом усього тижня. Можливо, їй варто почитати якусь книгу? Вона бачила досить велику бібліотеку в цьому будинку. Вона сподівалася, що там знайдеться якась книжка, після якої вона зможе заснути. Вона накинула свій халат і пішла обережно навшпиньки до дверей, щоб не розбудити двіну. Це було не так уже й важко. Едвіна завжди спала так, що її гарматою не розбудиш. Мері казала, що Едвіна спить усю ніч, як дитина від народження. Та й ноги в легкі кімнатні туфлі, потім вийшла до залу, тихо прикривши двері. Вона насторожено озирнулася Це було її перше відвідування за міського будинку. І вона багато чула про такі прийоми. Їй зовсім не хотілося із кимось зустрітися, з тим, хто прокрадається зовсім не до своєї кімнати. Кейт вирішила, що це не її справа, і вона не хоче нічого знати, якщо хтось таким чином відвідує чужу дружину. Єдина лампа освітлювала хол, даючи тьмяне яскраве світло. Кейт захопила свічку дорогою з кімнати і, підніши її до лампи, запалила свічку. Коли свічка почала стійко горіти, вона рушила до сходів, щохвилини зупиняючись і обережно оглядаючись. За кілька хвилин вона опинилася у бібліотеці. Це була невелика бібліотека за стандартами вищого світу. Але книжок тут було дуже багато. Шафи стояли на рівні зі стелею, забиті книжками. Вона не до кінця зачинила двері для того, що якщо хтось увійде, то клацання зачинених дверей попередить її. Після цього вона попрямувала до найближчої шафи, розглядаючи назви книг. Хм, пробурмотіла вона сама собі, висуваючи книгу і побачивши на обкладинці ботаніка. Їй подобалося саме садівництво, але так чи інакше підручник із цього предмету не здавався їй дуже цікавим. Їй слід знайти роман, який повністю захопить її уяву, чи їй варто знайти якийсь нудний текст, який, напевно, набагато швидше змусить її заснути. Кейт поставила книгу на місце і пішла до наступної шафи, залишивши свічку на найближчому столі. «Має бути секція філософії». «Ні, це точно не те», – пробурмотіла Кейт. Ботаніка, можливо, і змусить її заснути, а філософія точно залишить її в заціпанінні протягом кількох днів. Вона перемістила свічку трохи праворуч і нахилилася, щоб розглянути наступну групу книг – коли яскравий і цілком несподіваний спалах, блискавки освітлив кімнату. Короткий крик вирвався з її легень. Вона сіпнулася назад і вдарилася об стіл, який стояв позаду неї. Ні, тільки не тут, благала вона, тільки не тут. Але в її мозку сформувалося слово «тут», і в кімнаті почувся звук грому. Вона вчепилася в стіл, як в єдинонадійний предмет. Знову блиснула блискавка. Після неї кімната поринула у темряву. Кейт вчепилася за стіл так, що побіліли пальці на руках. Вона ненавиділа це. О, як вона ненавиділа все це! Вона ненавиділа звук грому і спалаху блискавок, і напруженість, що висіла у повітрі. Але найбільше вона ненавиділа те почуття, яке при цьому виникало – страх. Вона завжди лякалася грози з блискавками та громом. Так відбувалося з того часу, як вона себе пам'ятала. Коли вона була маленькою... Її заспокоював батько або Мері, щоразу, коли була гроза з блискавками та громом. У неї збереглося багато спогадів, як батько сидить на її ліжку та заспокоює її під час грози. Але ставши дорослою, вона переконала всіх, що поборола свій страх. О, всі, звичайно, знали, що вона ненавидить грози, але зовсім не знали, як вона їх боїться. Це була її найгірша слабкість і, на жаль, не було ніяких зрозумілих способів лікування. Вона не чула дощу за вікном. Можливо, гроза йде слабка. Можливо, вона пройде повз. Можливо. Яскравий спалах блискавки висвітлив кімнату одночасно з криком, що вирвався з рота Кейт. Погримів грім, майже одразу за блискавкою. Це говорило про те, що штурмова гроза близько. Кейт відчула, як буквально розтікається по підлозі. Це було надто голосно. Занадто голосно, надто яскраво та надто бум – Ей згорнулася в клубочок і забилася під стіл, з жахом чекаючи наступних блискавок і грому. І потім почався дощ. Було трохи більше опівночі, і всі гості, що ще не спали до цього часу, вирушили спати. Але Ентоні все ще сидів у своєму кабінеті, дивлячись у вікно, по якому почали барабанити краплі дощу. Раптом блиснула блискавка і почувся грім, настільки голосно і несподівано, що він підскочив на стільці. Боже, як він любив грози! Важко сказати, чому. Можливо, тому, що це було доказом зверхності та потуги природи над людиною. Можливо, йому просто подобалися блискавка й гучні звуки грому. Це змушувало його почуватися живим. Він не був втомлений, коли його мати запропонувала всім гостям розійтися по кімнатах і відпочити тож нерозумно не скористатися цими хвилинами самотності і не пройти в тиху бібліотеку обрихола, яку керуючий завжди залишав відкритою для нього. Він відчував, що завтра мати не відстане від нього, поки він не познайомиться з усіма молодими ледів будинку. Спочатку він відчував себе бадьорим, але після годинної копіткої перевірки бухгалтерських книг наконечник пера додавав наприкінці рядків цифри, які він додавав і віднімав, множе відділив, його повіки почали необлаганно закриватися. То був довгий день, подумав він, і рішуче закрив бухгалтерську книгу, але залишаючи закладку, щоб потім повернутися сюди. Він зранку провів багато часу, відвідуючи орендарів та оглядаючи їхні будівлі. Одна родина потребувала ремонту дверей, у іншої були проблеми зі збиранням врожаю та виплатою ренти через зламану ногу глави сімейства. Ентоні вислуховував і залагоджував численні суперечки, захоплювався немовлятами, що недавно народилися, і навіть допоміг відновити один дах. Це були прямі обов'язки великого землевласника, і він насолоджувався ними, але іноді вони були дещо стомлюючими. Гра «Пел-Мел» в день була приємною перервою після ранку, але пізніше в будинку він мав виконувати роль господаря. Ця роль втомила його сильніша, ніж відвідування орендарів. Елоїзі було лише 17, і за нею доводилося постійно стежити. Ця стерва Купер мучила бідну Пенелопу Фезерінгтон, і комусь просто необхідно було заступитися за неї. І, і була ще Кейт Шеффілд, яка отруювала саме його існування. І водночас була об'єктом його бажань. Яка плутанина! Передбачалося, що він повинен доглядати за її сестрою Едвіною, першою красунею цього сезону. Мила, щедра, красива і зі спокійним характером. А натомість він не припинив думати про Кейт. Кейт, яка постійно приводила його в сказ, і повага якої стала такою життєво необхідною для нього. Як він міг не захоплюватися тією, що так стійко чіплялася за свої переконання? Труднощі у Кейт виникли через її відданість своїй родині, той самий принцип, який він сам поважав найбільше. Позіхаючи й потягаючись, Ентоні вибрався за столу. Безперечно, йому слідити спати. Зараз він, напевно, одразу заснув би, ледь торкнувшись головою подушки. Йому зовсім не сподобалася та обставина, що вчора він довго не міг заснути. Все лежав і дивився в стелю, думаючи про Кейт. Ентоні взяв свічку і вийшов із кабінету. Було щось чарівне та інтригуюче у тихому старому будинку. Незважаючи на дощ, він чув, як стукають його черевики по підлозі. Носок п'ята, носок п'ята. І якщо не брати до уваги блискавки, що час від часу спалахує і освітлює хол, то маленький вогник його свічки був єдиною річчю в холлі, що давала світло. Йому подобалося помахувати свічкою, спостерігаючи груті ней на стінах і стелі. Це давало йому почуття контролю за тінями, але... Одна з його брів здивовано підвелася. Двері в бібліотеку, повз яку він зараз проходив, були трохи відчинені. І він побачив смужку світла, що пробивається з бібліотеки. Дивно, він був певен, що всі гості давно спали. З прочинених дверей не долинуло ні звуку. Мабуть, хтось із гостей читав тут і забув погасити свічку, подумав він. Ентоні насупився, це було дуже безвідповідально. Вогонь міг спустошити будинок швидше, ніж будь-що, навіть під час зливи. Тим більше, що бібліотека, завалена безліччю книг, була ідеальним місцем для виникнення та розповсюдження пожежі. Він відчинив двері і зайшов до бібліотеки. В бібліотеці були довгі великі вікна, від підлоги майже до стелі, тож звук дощу тут чути було набагато сильніше, ніж у залі. Звуки грому трясли будинок, а блискавки фактично розколювали ніч спалахами палахами світла. Буйство природи за вікном змусило його посміхнутися. Він побачив на столі забуту свічку і подався туди. Він нахилився, задув її і потім він щось почув. То був тихий звук дихання, панічний, хрипкий, з тихими схлипами і хниканням. Він оглянув кімнату. «Є тут хто-небудь?» – покликав він. Він не побачив нікого в кімнаті, але знову почув схлипування знизу. Утримуючи свічку в руці, він сів на почіпки поруч зі столом і задихнувся від жаху. «Боже мій!» – прохрепів він. «Кейт!» Вона згорнулася в клубочок, обхопивши руками коліна, сильно тремтячи і хникаючи. Крову Ентоні застигла в жилах, він ще жодного разу не бачив, щоби так тремтіли. «Кейт?» Тихо покликав він її, поставивши свічку на підлогу і присуваючись ближче до неї. Він не міг сказати, що вона почула його. Вона, схоже, повністю відійшла в себе, увіччя і прагнучи уникнути чогось жахливого. Грози? Вона казала йому, що ненавидить дощ. «Але виходить, все це набагато сильніше». Ентоні знав, що більшості людей грози з блискавками та громом не подобаються. Але він жодного разу не чув, щоб людина так боялася грози. Вона виглядала готовою розламатися на сотні маленьких шматочків, якщо він торкнеться її. Грив прогримів у кімнаті, і в цей момент її тіло затряслося ще сильніше. «Ой, Кейт!» – прошепотів він. Йому було боляче бачити її у такому стані. Обережно він торкнувся її. «Він не був певен!» Чи вона усвідомлює його присутність поруч із нею? М'яко схопивши її за руку і тихенько стиснувши, він промимрив. «Я тут, Кейт, все буде добре». Блискавка висвітлила кімнату, і вона ще дужче стиснулася в клубочок. Йому спало на думку, що вона так закриває своє обличчя, прикриваючись колінами, як щитом. Він підсунувся ближче до неї і взяв одну з її рук у свої. Рука її була крижаною, пальці одеревеніли. Йому не вдалося прибрати її руки з колін, але зрештою він нахилився і притулився до її рук своїми губами, намагаючись зігріти їх. «Я тут, Кейт!» – знову повторив, він не зовсім упевнений, що вона його чує. «Я тут, Кейт! Все буде добре!» Зрештою він сам заліз під стіл, сів біля неї, обійняв її за плечі. Вона, здавалося, розслаблялася в його обіймах, залишаючи його з дивним почуттям гордості, що він зміг допомогти їй. Так само на нього напало глибоке почуття полегшення, тому що йому боляче було бачити її муки. Він шепотів заспокійливі слова їй на вушко, пестив її плечі, намагаючись заспокоїти її простими дотиками. І повільно, дуже повільно. Він гадки не мав, скільки часу він провів із нею під столом. Він відчув, як її тіло починає розслаблятися. Шкіра її ставала дедалі теплішою, а подих спокійнішим. Нарешті, відчувши, що вона заспокоїлася, він м'яко взяв двома пальцями з її за підборіддя, повільно повертаючи її обличчя, щоб можна було бачити очі. «Подивися на мене, Кейт», – прошепотів він ніжно та владно. «Якщо ти подивишся на мене, ти відчуєш себе у безпеці». Крихітні м'язи навколо її очей затремтіли протягом добрих 15 секунд, перш ніж затремтіли повіки. Вона намагалася розплющити очі, але спочатку їй це не вдавалося. Ентоні ще не стикався з таким жахом, як у неї, але подумав, що це має допомогти. Після кількох секунд вона розплющила очі і зустріла його пильний погляд. Ентоні відчув себе так, ніби його вдарили в живіт. Якщо вірно кажуть, що очі – це дзеркало душі, щось зламалося всередині Кейт цієї ночі. Вона виглядала загнаною жертвою, трохи втраченою і трохи здивованою. «Я не пам'ятаю!» – чутно прошепотіла вона. Він узяв її за руку і підніс її руку до губ, легко і ніжно, майже по-батьківськи поцілувавши її. «Не пам'ятаєш що?» – вона похитала головою. «Не знаю. Ти пам'ятаєш, як прийшла сюди до бібліотеки?» – вона кивнула головою. «Ти пам'ятаєш, як почалася злива?» – вона заплющила очі, виглядаючи так, ніби розкриття очей від неї вимагало неабиякої частки енергії. «Він все ще лє!» Ентоні кивнув головою. Так справді, краплі дощу, які раніше, барабанили у вікно. Але минуло вже майже 15 хвилин із моменту останнього спалаху блискавки. Вона подивилася на нього з розпачем в очах. «Я не можу! Я не...» Ентоні стиснув її руку. «Ти не мусиш нічого говорити!» Він відчув, як її тіло затремтіло, і поступово розслабилося. Потім почув її шепіт. «Дякую тобі! Ти хочеш, щоб я поговорив із тобою?» Вона прикрила очі не так сильно, як раніше, і кивнула. Він усміхнувся, навіть знаючи, що вона не бачить його. Але, можливо, вона могла почути, що він усміхається на її голос. «Давай подумаємо», – розмірковував він. «Про що я можу тобі розповісти?» «Розкажи мені про свій будинок», – прошепотіла вона. «Про цей будинок?» – здивовано спитав він. Вона кивнула головою. «Добре». Відповів він, відчуваючи себе дуже задоволеним, що вона захотіла дізнатися про цю купу каміння, яка так багато означала для нього. «Я виріс тут. Гадаю, ти знаєш про це. Твоя мама розповіла мені». Ентоні відчув, що степле і потужне в його грудях, коли вона заговорила. Він сказав їй, що вона не повинна говорити, і вона, очевидно, була вдячна за це, але зараз вона сама захотіла взяти участь у розмові. Звичайно, мається на увазі те, що вона почувається все краще Якби вона розплющила очі і вони не сиділи під столом, їхня розмова могла виглядати цілком нормальною Він був приголомшений тим, як йому захотілося втішати і захищати її, пестити і плекати «Я розповідав тобі, як мій брат утопив улюблену ляльку моєї сестри», – спитав він Вона похитала головою, потім здригнулася, коли посилився вітер і краплі дощу забарабанили сильніше у вікно. Але вона підняла підборіддя і тихо сказала. «Розкажи щось про себе». «Добре», – повільно промовив Ентоні, намагаючись ігнорувати незрозуміле і незручне почуття, що розгорілося в його грудях. Йому було набагато легше розповісти про багатьох своїх рідних братів і сестер, ніж розповісти їй про себе. «Краще розкажи ще про свого батька». Він завмер. «Про мого батька?» Вона посміхнулася, але він вразився, коли вона помітила «У тебе ж має бути батько». Ентоні відчув напругу в горлі. Він не часто говорив про свого батька зі своєю сім'єю, а про сторонніх навіть не йшлося. Він сказав сам собі, що багато води вибігло з того часу. Едмунд був мертвий протягом більш ніж десяти років. Але правда була в тому, що бувають рани, які дуже болять, незалежно від часу а деякі рани не гояться навіть за 10 років. «Він... Він був величною людиною», – м'яко сказав він. «Гарним батьком. Я дуже любив його». Кейт повернулася до нього, щоб подивитися в його обличчя. Вперше відколи він сам повернув її голову за підборіддя. «Твоя мати говорить про нього з великою прихильністю. Ось чому я спитала. Ми всі дуже любили його», – просто сказав він. Він повернув голову і дивився у поперек кімнати. Його очі зосередилися на ніжці столу, але він не бачив її. Він зараз не бачив нічого, окрім спогадів, які виникали у нього в пам'яті. Він був найпрекраснішим батьком, про якого будь-який хлопчик міг мріяти. Коли він помер? Одинадцять років тому, влітку, коли мені виповнилося вісімнадцять, перед тим, як я поїхав до Оксфорду. «Це найважчий час для людини, щоб втратити батька», – пробурмотіла вона – він різко обернувся і глянув на неї. «Будь-який час найважчий, коли втрачаєш батька». Звичайно, швидко погодилася вона. Але є деякі моменти часу гірші за інші, я думаю. І, звичайно, час не відрізняється у хлопчиків і у дівчаток. Мій батько помер п'ять років тому, я досі сумую за ним. Але не думаю, що це було б те саме для юнака. Йому не треба було ставити питання, воно світилося у його очах. «Мій батько був чудовим», – пояснила вона. Її очі потеплішали, оскільки вона згадала його. «Добрий і ніжний, але суворий, коли в цьому виникала потреба. Але батько для хлопчика – це все. Він має показати йому, як бути гарною людиною. І втратити батька у 18, коли ти тільки починаєш дізнаватися, що все це означає». Вона видала довге зітхання. «Це, звичайно, нато самовпевнено для мене говорити про це». «Оскільки я не чоловік і ніколи не могла бути б на твоєму місці, але я думаю...» Вона зробила тривалу паузу, кривлячи губи, оскільки не могла підібрати слів. «Моїм братам було 16, 12 і 2 роки», – сказав Ентоні. «Думаю, це теж був для них важкий момент», – відповіла вона. «Хоча твій молодший брат швидше за все не пам'ятає батька». Ентоні заперечливо похитав головою. Кейт посміхнулася сумно та задумливо. «Я ось зовсім не пам'ятаю свою матір. Це дуже дивна річ. Скільки тобі було, коли вона померла?» Щойно виповнилося три. Батько одружився з мері кількома місяцями пізніше. Він не дотримувався належного періоду жалоби, і це вразило багатьох сусідів. Але він думав, що мені потрібна мати набагато більше, ніж йому потрібен цей етикет. Вперше Ентоні запитав, що було б із ними, якби померла його мати, залишаючи батька з великою кількістю дітей, багато з яких були малюками. Едмондові було б нелегко, будь-якій людині було б нелегко в такому разі. У той час Вайолет було дуже важко, але принаймні у неї був Ентоні, якому виповнилося 18, якому довелося замінити батька молодшим братам. Якби померла Вайолет, Бріджертони б залишилися б зовсім без матері. Зрештою, Дафні, старшій доньці, було лише 10 років у момент смерті Едмонда – і Антоні був упевнений, що батько не зміг би повторно одружитися. Незалежно від того, хотів би чи ні його батько, щоб у них була мати, він не зміг би вибрати собі другу дружину. «Що сталося з твоєю матір'ю?» – спитав Антоні, дивуючись глибиною своєї цікавості. «Грип. Або принаймні всі так думали. Це могло бути запалення легень. Вона задумливо потерла рукою підборіддя». Вона померла дуже швидко. Батько потім сказав мені, що я теж захворіла, але я мала не такий важкий випадок. Ентоні подумав про сина. Він сподівався, що у нього будуть діти. Це була єдина причина, через яку він вирішив одружитися. «Ти сумуєш за матір'ю, яку ніколи не знала?» – тихо спитав він. Кей довгий час роздумувала. Його голос пролунав хрипко і вимагав швидкої відповіді. Чомусь вона не могла повірити в те, що йому цікаво дізнатися про її дитинство. «Так», – зрештою відповіла вона, – «але не так, як ти думаєш. Я, звичайно, не можу тужити за нею, бо доладу і не знаю її. Але є якась порожнеча в житті, тужливе порожнє місце, і ти знаєш, що вона має зайняти це місце. Але ти її зовсім не пам'ятаєш. Не пам'ятаєш, як вона виглядала і що робила?» – Кейт сумно посміхнулася. «Ти вважаєш, у цьому є якийсь сенс?» Ентоні кивнув головою. «Це має набагато більше сенсу, ніж ти думаєш». «Я думаю, що втрата батька, якого знаєш і любиш, переноситься важче», – додала вона. «Я знаю, я втратила обох». «Мені шкода», – лагідно сказав він. «Все гаразд», – запевнила вона його. «Те старе прислів'я, час лікує будь-які рани, абсолютна правда». Він пильно подивився на неї, і вона зрозуміла за виразом його обличчя, що він не згоден з нею. «Щоправда, що ти старший, то важче примиритися з втратою. Людина щаслива, коли вона знає і любить своїх батьків, але біль від їх утрати набагато гостріший». «Це було так, ніби я щонайменше втратив руку», – прошепотів Ентоні. Вона серйозно кивнула, знаючи, що він майже ні з ким не ділився своїм болем. Вона нервово облизала губи, які раптом стали сухі. Смішно, зовні йде злива і волого по всій окрузі, а вона тут почувається, як висушена кістка. «Можливо, для мене було навіть краще, що мати померла, коли я була маленькою, а не пізніше», – м'яко сказала вона. «І Мері просто чудова, вона любить мене, як власну дочку». «Фактично?» – вона перервалася, дивуючись сльозам, що раптово виникли в очах. Коли ж вона нарешті змогла продовжувати, це був тихий шепіт. «Фактично, вона жодного разу не робила різниці між мною та Двіною. Я не думаю, що змогла б любити свою рідну матір сильніше, ніж Мері». Очі Ентоні пильно дивилися на неї. «Я радий за тебе!» Голос Ентоні пролунав низько і хрипко. Кейт проковтнула. «Мері іноді така забавна. Вона час від часу відвідує могилу моєї матері та розповідає їй, що я роблю. Взагалі це дуже мило». «Коли я була маленькою, я ходила з нею, щоб розповісти матері про Мері», – Ентоні посміхнувся. «І часто твоє повідомлення про неї було сприятливим завжди». Вони тихо сиділи в тиші, обидва дивлячись на полум'я свічки, спостерігаючи, як віск маленькими крапельками стікає по свічці в свічник. Після того, як кілька крапельок пробігло свічкою, Кейт повернула до Ентоні обличчя і сказала, «Я впевнена, я звучу нестерпно оптимістично», але я думаю, що Господь Бог має свої плани втручатися у наше життя. Він повернувся до неї і запитливо підняв брову. Я втратила матір, але отримала Мері. І сестру, яку я дуже люблю. І в спалах блискавки висвітлив кімнату. Кейт прикусила губу, намагаючись дихати повільно та через ніс. Скоро гримне грім, але вона буде готова до нього. І кімната затримтіла від гучного звуку грому. І вона змогла тримати очі відкритими». Вона з полегшенням видихнула і дозволила собі гордо усміхнутися. Це було так важко. Звичайно, це не було забавно, але принаймні це не неможливо. Це могла допомогти заспокійлива присутність Антоні поряд. Або гроза вже прийшла повз. «З тобою все добре?» – запитав Антоні. Вона подивилася на нього, і щось у її розтануло від стурбованого виразу на його обличчі. Незалежно від того, що було в минулому, Незважаючи на те, що вони весь час сперечалися і боролися одне з одним, у цей момент він ніжно піклувався про неї. Так, промовила вона, при цьому почувши подив у своєму голосі, навіть при тому, що вона не збиралася дивуватися. Так, думаю, все гаразд. Він стиснув її руку. «Як довго у тебе це триває? Сьогодні вночі чи до цього моменту в моєму житті? І так, і так. Сьогодні це почалося із першим ударом грому – я завжди стаю схвильованою перед дощем, але поки немає грому та блискавки, все гаразд. Фактично мене засмучує не дощ, а побоювання, що він може перейти у грозу чи зливу. Вона проковтнула й облизала сухі губи, перш ніж продовжувати далі. Відповідаючи на інші питання, можу тільки сказати, що починаючи з того, як я пам'ятаю себе, я завжди боялася грози. Це як частина мене. Дуже дурна частина, я знаю, але... Зовсім це не безглуздо, ставив він своє зауваження. Ти дуже милий, якщо думаєш так, сказала вона з боязкою напівусмішкою. Але ти не правий. Нічого немає дурнішого, ніж боятися чогось без жодної причини. Іноді, сказав Ентоні задумливим голосом, є причини наших страхів, просто ми не можемо пояснити їх або не знаємо до ладу цих причин. Кей дивилася на нього, вдивляючись у його темні очі. У мерехтливому освітленні свічки. На якусь коротку мить їй здалося, що вона побачила сильний біль у його очах, які дивилися удалечінь. Якимсь чином вона зрозуміла, що він не має на увазі щось невиразне і далеке. Він говорить про свої побоювання і переживання, про щось певне, що відвідує його щохвилини кожного дня. Про те, про що вона знала, вона не має права його питати – вона дуже пошкодувала, що, напевно, вона не могла бути тією, хто допоможе подолати його страхи. Але це неможливо. Він обов'язково одружиться з кимось, можливо, навіть із Едвіною. Його дружина матиме право розмовляти з ним на особисті теми. «Я думаю, я зможу піти вгору до себе в кімнату», – раптом сказала Кейт. Несподівано їй стало дуже боляче і прикро думати про те, що він комусь належатиме. Його губи склалися в дитячу посмішку. «Ти хочеш сказати, що я вже можу вилазити з-під столу?» «О, Боже!» – вона грюкнула рукою себе по чолі. «Мені шкода. Я боюся, я забула, де ми знаходимося. Ти думаєш, яка ж я дурна!» Він усміхнувся і похитав головою. «Ти зовсім не дурна, Кейт. Навіть коли я вважав тебе найнестерпнішою жіночою істотою на планеті, у мене не було сумнівів у твоєму інтелекті». Кейт, яка в цей момент намагалася вибратися з-під столу, завмерла тільки я не знаю, почуватися задоволеною чи ображеною від такого компліменту. Мабуть, і так, і так, припустив він. Але заради дружби. Давай порахуємо, що це все ж таки був комплімент. Вона повернулася, щоб подивитися на нього, чудово знаючи, що виглядає зараз досить безглуздо на четвереньках. Але їй важливо було це питання. Тоді чи можна вважати нас друзями, прошепотіла вона. Він кивнув, підводячись. Важко, звичайно, в це повірити, але я думаю, що ми друзі. Кейт усміхнулася і простягла йому руку. Він допоміг їй вибратися з-під столу. Я рада. Ти, ти все ж таки не диявол, як я спочатку думала про тебе. Одна із його брів підвелася, його обличчя несподівано набуло диявольського виразу. Добре, можливо, ти все-таки сам диявол. Поправила вона себе, думаючи про себе, що він, можливо, закінчений гульвіса й шахрай, яке було написано в плітках. Але, можливо, в тебе ще й багато хорошого. Гарна людина, здається, такою м'яко тілою, розмірковував він. Гарна людина, рішуче сказала вона, здається гарною людиною. З огляду на те, що я зазвичай думала про тебе, ти маєш бути просто захоплений цим компліментом. Вона засміялася. Найбільше мені в тобі подобається те, що ти ніколи не буваєш нудною, Кейт. Нудні люди, таким як тілі, уїдливо помітила вона. Він усміхнувся, тепло і широко посміхнувся по-справжньому, не як завжди криво усміхався у суспільстві. Кейт відчула себе дивно. «Я боюся, я не зможу провести тебе до твоєї кімнати», – сказав він. «Якщо хтось натрапить на нас у такий пізній час», – Кейт кивнула головою. Вони скували таку малоімовірну дружбу, але ж вона не хоче зловити його в пастку шлюбу, вірно? Не кажучи про те, що він, звичайно, не хоче одружитися з нею. Він присунувся до неї. «Особливо, коли ти одягнена, як...» Кейт подивилася на себе і задихнулася. Вона зовсім забула, що вона майже не одягнена. Її нічна сорочка хоч і не була зухвалою або надто відкритою, але одягнена все ж таки вона була лише в нічну сорочку, якщо не вважати халата мантії. «З тобою все гаразд?» – м'яко спитав він. «Дощ все ще йде». Кейт принишкла і послухала дощ, який легенько барабанив по будинку. «Я думаю, що гроза вже закінчилася». Він кивнув і виглянув у зал. «Шлях вільний», – сказав він, – «я повинна йти». Він відступив у бік, даючи їй пройти. Вона пройшла повз нього, але коли пройшла, двері зупинилася і обернулася назад. «Лорде Бріджертон». «Ентоні», – сказав він, – «ти маєш називати мене Ентоні». «Я думаю, що я вже кілька разів назвав тебе Кейт». «Назвав?» «Коли я знайшов тебе в бібліотеці під столом», – він махнув рукою. «Не думаю, що в той момент ти була здатна щось чути». «Ти, мабуть, маєш рацію», – вона нерішуче посміхнулася. «Ентоні». Його ім'я її мовою прозвучало дивно і незвично. і нахилився до неї, в його очах засяяли диявольські іскри. «Кейт, я тільки хотіла подякувати тобі за твою допомогу. Я...» Вона прочистила горло. Без тебе мені було б дуже важко. Я не зробив нічого, грубувато сказав він. Ні, ти зробив усе. І для того, щоб не захотіти залишитися, вона швидко повернулася і практично побігла до своєї кімнати.